mtazamaji wa Astar TV na hivi leo na kuletea historia ya wilaya ya Kasulu inayopatikana mkoani Kigoma mchini Tanzania Kasulu ni mji wa mkoa wa Kigoma yenye msimbo wa post 4730 na, na inatawaliwa na halmashauri yake na hivyo huwa na hadhi ya wilaya tangu enzi za ukoloni Wilaya ya Kasulu au Mji wa Kasulu ni mji wa pili kwa ukubwa katika mkoa wa Kigoma. wa kwanza ukiwa manispaa ya Kigoma ujiji lakini pia mji wa tatu kwa kuwa na watu wengi nchini Tanzania. Na wilaya hii inapatikana katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Geografia Kasulu ni miongoni mwa miji maarufu sana nchini Tanzania ambapo umejizoelea umaarufu mkubwa. Na unapatikana kaskazi ni magharibi mwa Nchi ya Tanzania karibu na mpaka wa kimataifa wa Jamhuri ya Watu wa Burundi. Baada mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi, wakimizi wengi walikimbilia Tanzania na makambi makubwa yalijengwa karibu na Kasuru. Na makambi hayo ni Mayuvosi, mtabila moja na mtabila pili mnamo mwaka wa elfu mbili idadi ya wakimbizi ilikuwa ni tisini elfu. makambi yaliongezeka eneo la biashara lakini ileleta pia matatizo kama vile kupanda kwa bei na upungufu wa usalama kwa sababu ujambazi zili wilaya hii na ukubwa wa kilomita nane takribani meili nne kutoka Kigoma mjini yalipo makao makuu ya mkoa wa Kigoma. Vilevile vile, Kasulu inapatikana takriban kilomita mia ambapo ni sawa sawa na mia tano Kutokea mji mkuu wa Tanzania, yani Dodoma. Lakini Kasulu inapatikana kwa takribani kilomita 1339 ambapo ni sawa na maili 832 kutoka jijini kula Dar es ambalo ndio jiji la kibiashara nchini Tanzania. Na hivyo basi eneo la Kasulu kwa ujumla lina ukubwa wa kilomita za mraba Nukta moja mbili utawala awali mji wa Kasulu ulitawaliwa pamoja na wilaya ya Kasulu vijijini kama wilaya moja ila tangu mwaka mbili zikagawanywa na kuwa wilaya mbili pekee na hivyo kujitegemea katika utawala makabila kabila maarufu linalopatikana ndani ya wilaya hii ya Kasulu ni kabila la Waha na kabila hili limejizoelea umaarufu mkubwa sana kwa mpaka mwaka wa moja kabila hili lilikuwa na idadi ya watu takriban milioni moja na laki 5 nchini Tanzania na kabila hili ni kabila ambalo limeundwa na watu wa ambao wanajituma wasiokata tamaa na wapambanaji kwa kiasi kikubwa sana makabila mengine yanayopatikana ndani ya wilaya ya Kasulu ni pamoja na Wasukuma kabila la Wahaya Wazinza Wahangaza na Wasubi ambao wanapatikana ndani ya wilaya hii ya Kasulu Dini. katika wilaya ya Kasulu inayopatikana mkoani Kigoma kuna mchanganyiko wa dini mbalimbali mbali, yani waislamu na wakristo kutokana na uwepo wa dini mbalimbali mbali. Kasulu pia ni makao makuu ya diocesi ya Magharibi ya kanisa la anglikana kanisa kuu ni St andrea Cathedral elimu katika suala la elimu Kasulu haijabaki nyuma kwa nizipo shule mbalimbali zikiwemo shule za ms secondary na viua mbalimbali. Taasisi muhimu ni chuo cha walimu cha Kasulu Teachers Training College pamoja na Kasulu Bible College ya kanisa la Anglican. Shughuli za uchumi. Katika sekta nzima ya uchumi, watu wa Kasulu hawajabaki nyuma kwani kilimo kimekuwa sehemu ya uti wa mgongo. Wa wakazi wengi katika wilaya kasulu. ya Kasulu kwani takriban 85% ya wakazi wote wa Kasulu wanajishughulisha na kilimo lakini pia katika wilaya hii ya Kasulu wapo wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo ila kilimo ndio kimeshika hatamu na mazao yanayolimwa katika wilaya ya Kasulu ni pamoja na maharage mahindi mihogo zivitamu pamoja na ndizi na baadhi ya mazao ya biashara yanayolimwa katika wilaya ya Kasulu ni pamoja jana kahawa tumbaku na miwa na hivi vyote vinajumuisha na kuinua pato la raia katika mji wa Kasulu lakini pia Kasulu ni miongoni mwa miji iliyofanikiwa kuanzisha vituo au masoko madogo madogo ambayo yanawezesha jasiria ya mali wadogo na kujiingiza katika biashara moja kwa moja ambapo hii inasaidia ukuzaji au ongezeko la mapato la wilaya ya Kasulu na kufanya wilaya hii kuwa kwenye ramani nzuri ya uchangiaji wa pato la taifa katika nchi ya Tanzania na mkoa wa Kigoma kwa ujumla namna ya kuweza kufika katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma zipo njia za moja kwa moja ku katika wilaya ya Kasulu kutoka Dar es Salaam Mwanza na maeneo mengine na hii yote inatokana na uboreshwaji wa miundo mbinu ya usafiri kwani hapo awali watu walikuwa wanatumia magari tofauti tofauti ili kufika Kasulu kwani kutokana na miundo mbinu imara kwa miaka ya nyuma usafiri ulikuwa na shida lakini hivi sasa unaweza kutumia usafiri wa moja kwa moja mpaka kufika katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma na hii Historia ya wilaya ya Kasolo inaopatikana mkoani Kigoma nchini Tanzania. Historia hii imeleleto kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Bwana Safiel.